Se där. Se, se døden i vita öje. Se døden i vita öje. Vi se på döden. Åh. Oj oj oj. Okej. Hej och god nyhet episode 105. 105. Ja. Ja va. Det kan vi. Så välkommen til de som hör på radio i Tyskland. I Tyskland för exempel som hör på Spotify. Ja. til till som hör på iTunes, eller velkommen til deg som hører på podcast-app på den telefon du måtte rykter. ha Og velkommen til du som ser på, ikke minst, Goda. som vi har pratet litt allerede Hadde du ikke klart oss uten dig. Hadde vel det, <laughs> men jeg misetter pris på det Uansett Jeg har vant til Så, det, jeg har hentet av andre jeg, jeg har drukket det allerede Jeg har hørt rykter om at det er noen som brenner dette här ut på en LP Og setter det på ja. eh, gramofonspilleren sin, hvis du har Velkommen til deg, jo. Jo. De hører hører det låter som hör på. Hörs det mellan knitringen? Tor du kanske lägga sån här Ja, det är det scratchar. Det här jag den som började med scratching, visst, selv om den teknologin hade varit tillgänglig så hade det vicke ödelägge komphon spelar. Ska få eller den vård eller, eller så ja, sånn. det ser för många såna köra delar Men någon sån Jeg är jag är säker på att det är jag säger där då, jag är säker på det afroamerikanerna. Det er det. Som fant ut av det der først For de har ikke noe respekt For ting som er Jeg tror det var Dr. Dray. Dr. Han var i hvert fall en av de første Han, han, nå, da, han, han var nok ikke den som fant ut Men uh, Grandmaster Jay Var jo en av de første En av de første til å til, er, er, til å skrekkse Skrekkse ja. <laughs> ja, det, ja, jo, det, Steffen, det er et riktig ord Stefan, nå sitter der inn og hører på og de der som aldri har hørt oss før Og vil ja. du si, han Hva? skal få med seg den første Hva er dette her for noe? Hva er dette her for noe, tenker han? Nei. Hva er det her, er det jeg hører på? Nå sitter der inn på med som juster slår på radioen ja. Og så hører han dette Dette han her er jo da Indremissions uh, intern radio, er det ikke det? For, det er sånn for personnyheter uh, uh, Innen de organisasjonen La oss si, du kaster en stein da ja. Da er du punkt A, og der en stein lander er punkt B Hvis jeg kaster en stein, ja. så, er jeg, så er jeg A, og steinens ja. landing er B Ja, viktig. det er så langt okay. vekk du kan komme ja. Du er misjonen, steinen er oss Ja, ja. ok Har jeg Etter, stein i en... punkt I en punkt <laughs> og er pungen festet til en katapult? Uh, og skyde punkt med katapult Skyde pung med katapult ja, der, der, der får du litt for smak på <laughs> Hva du venter da den neste Timen eller så Eller det blir vel en time for du må bare løpe uh, Jeg har nei. ikke mye stort mer enn en time Det er lite grann i krise nå utenfor Disse vegger, men jeg, jeg tar meg tid og ro Til dette her Her, det ja. det her, her liksom? Nei, nei, ikke, nei. Sånn, ikke sånn krise Det er rett og slett bare, bare Morro-krise oh, ja. men, men det er ting som jeg må ta tak i likevel You have to fix ja. så, sånn, er det. sånn er det i livet nå Vil du snakke om det litt grann? Det, det spørs da, er dette det tid eller sted for uh... <laughs> Det gjør man på hvis du klarer å lage en interessant historie Ut av det Så skal nei, du få lov Nei, det blir ikke så interessant nei. Det er vante greie med noe sånne ting nei, Vante så... greie, det er ikke noe så greie jeg, ja. jeg så det, jeg delte fra deg ja, Facebook, da, du det, du er jo ja. en god venn Ja, det er jo Kanskje, det, kanskje den beste du er Kanskje ja. den beste, Antakeligvis den beste. Antakeligvis, kanskje Kanskje det er, kanskje antakeligvis Kanskje den beste kanskje og så er det generalen om dagen Er det gode avlinger ja, de er, på tobaksflantasjene? Jeg skal hele overreklamere For nå ikke jeg blir sponset ja, ja, ja. ja. Snushjem.no Snushjem.no Snus rett på døren Og så dobbelt, ved, dobbelt, ved, dobbelt, dobbelt ved. V, dobbelt V, dobbelt V Punktum Punktum Punktum Det var, var andre Fetternate.no .no. Punktum <laughs> punkttom, ja, det, det, det, nå, nå ble det ekstra greit for meg For da det jeg egentlig hva jeg sa Ja, ja. Så punkttom Punkttom W, W, punkttom Snus hjem i et ord Snus hjem? Dot Eller Et eh, snus hjem? Ja Nei, egentlig snus hjem Altså Hvor skal snusen? Snusen skal hjem Ok ja. Snus hjem Det er ikke et, et, et uh, hjem av snus? Nej, det er det ikke uh, Punkttom igjen mm -hmm. Dot det er jo det, det er jo det, det er dumme grønne boksene ja. Det var jo det jeg, det, jeg kan ikke snakke om før Men jeg har jo så i mode de jævla boksene For jeg driter for den slags farge de ja. Helt frem til jeg på tekstfriden der og sto og skulle kjøpe snus Så sto jeg jo og klødde meg i på Hva i faen? Ja, og jeg har jo alltid sagt, gåttet. General White Åja, oh det er den i sølv, det er det Snuppa, sier jeg til ja. bak Eller han bak kassa <laughs> Slang du liksom alben over skranken Jeg gjorde det Reiv en rink Yes, spannet i skokermelk ja, ja, det er bra Vet du, jeg tutet på noen på vei ja. hittist da Åh oh. Jeg gjorde det I Bård forbannelse? Det. Eller for det du kjente de? Ja, ja jeg, du, du, du, du, du. Jeg, jeg har begynt nå å slippe litt løs på, på den sinte utgavene mig. Og det, det synes jeg Ja, det er bra Det er jo en, en veldig barnevennlig sinthet da Altså, det er, oh, ja. ikke, <laughs> det, er ikke, det er ikke et utømmelig raseri Nei Men... Men det tutet for den bilen som da skulle av på bunnpris Strag ja, uten kanskje. å svinge Hæ? Nei, uten å svinge Uten å blinke med det Uten å blinke ja. med det ja. Men jeg hadde jo blitt forbannet Hvis ja. den kommende skulle av der og ikke hadde svingt ja. Bare hadde tatt Men det, det er litt sånn Jeg slår på rattet sånn her, ikke sant? Ja. Og så er det ikke lyd oh, Fann, jeg traff jeg ikke den der bærteknappen altså. Det slår lyd. flere ganger Og da ble det liksom På femte eller så där då då jag tänker vet han att det har gjort detta här och det blir bara dumt ja. och okay, men men jeg var uh, må fall, meg jeg, er jo, jeg skal fall uh, du måste den tutar er jag brukar ju inte tuta ut oftast när visst kaputt nu rumpa då brukar du tuta ut hä gör du ikke det nej trakt heter det <laughs> det är ju bara det samma ja, du när rumpa så vilket jag hörte ut så ja. tenker jeg, du må jo bruke tut Hvis du eksempelig skal putte noen rumpa ja. En tablett En tablett for eksempel Du må du bruke en trakt En trakt heter det ja. Skikkelig lang trakt er det, er det? det kommer på langt inn i rumpa Du kan ta tabletten Hva er det ideelle? Altså, hvor langt in er det best Å få en sånn en stickbillet tror du? Bare helt ut i Sånn at det bare nok, ligger og lurer du, langt, Når jeg skal ta en stickbill Vet du hva langt inn jeg skal ha den? Du skal, langt, I baklommet? Nei Så langt in At du du må presse på Og du må sånn at det tar med den Der faktisk retter seg ut så langt Retter seg må, så ut? Så langt opp at du faktisk Her så var puttet in der Eller <går> jeg, I munnen Jeg har aldri tatt en stikkpill i mitt liv Som jeg kan erindres gjøle i alle fall Du, du putter stikkpill i fra Nei, det er ikke stikkpill da Ifra, jeg var gammel nok Til å skjønne at det var awkward At mamma plukket meg i ræva Hvor gammel var du da? 3-4, tenker jeg, <går> jeg> Cirka Ja, riktig Fikk du ikke stikpiller og hadde operert hemorriden heller? Uh, nei, jeg hadde jo villig Så det er det siste jeg hadde tatt Hva skulle du få ta? De opererte ikke, de bare kutta Det høres ut sånn som det er noe himmelageier jeg hadde Men det var jo bare en ganske vanlig uskyldig hemorride Det var ikke noe skuldig, stakka Det var en, det var en, det sånn en jævla helvete Husholdningshemorride, sånn standard? Uh, ja, klassisk Det er ikke deluksutgaven liksom? Uh, nei, det er en venn som hadde kan ja. øh, kanske se på och höra på så kan han skriva lite om det själv om han känner øh, lysten på det. Men øh, han måste operera. Ja. Han måste på sjukhus. Jag har bott i Helsingborg. Nästan, jag bor på väg bort där. Jag tror. Jag försöker <laughs> på på sånting. Där kan det räva ja. Jag nok Så bra. Ja men det jag rekommenderar ju ingen att få hemoroid eller varför lite alltså akutel för hemorider. Eh, uh, visste du bara att du nog kommer ut tidigt nog med, med cherryprokt. Så <laughs> Men vad försöker du? det en medicin? Väldigt känd hemoride salva. Okej. Okay. Ja. Inte alko alcosanal, är det det den? Uh, Nei, det är bara mot klåda har klåda. Ursäkta, det vet jag, det jeg. Thomas Jackson han mot reklamera for sån där rumpkräm, sönder du en gang, for han tappade tändemål. Oj oh, ja det var han liksom lyster att få sitt gode namn och det är ett gott namn ju då. Och det är knyttat till Ja. Nei, jeg det ändå. Jag är så ju inte så stolt det här att fortälla att att det har mor det heller du är en av de stolta og de få. Uh, ja, vi är stock mer vanliga än folk tror. Er det sant? Så lite det det kommer här för att det är at folk turk som med sampapper. ja, det var det hade jag. <laughs> Nej, det hade jag hade pressa ha hade tryckt fart så <laughs> lite men det var under benpress. Och det var ja ja og det var detta var nog Du var tar in en bärmpropp så för alltså ja, liksom. det som sker är ju du färer sånn i sån en ljus blå hora som bara vet jag det syns ju nog stock korrekt. Jag liksom. Uh, Tyckligtvis ja. Och sån benpress er det du tränar in så du? Eh, nej, detta var ju sån här när man då pressar upp över. Det här då kutta helt ut. Är <laughs> färdigtränad. Det är ju färdigtränad ja. Eh, uh, varförallt den typ av benpress. Eh, uh, men får tok... du tänker på eller är det Nej, nej, sån benpress där du ligger i en sån här nästan i sån en ja, halvbaro så, stol sånn, sånn, sånn, Og så presser du benen upp över sån. Jag förstår. Det där sitter man gott för man börjar. Det är sån här. Så också oh, sånn der... så, så gott då. Så... Oh, men igjen, med det som inte är sån. Det är få apparater som ger mig sånn, du rätt aj jävlar ja, har du sett sånne, sånne knevervidur oh, gone bad? Åh, nei, åh, oh, jævlande oh. <laughs> Det er ikke noe særlig Det mm -mm. skal jeg love deg ikke Men det var i hvert fall det For jeg, jeg trodde jo det at jeg hadde så det på en kald stein Eller så det på en varm stein <laughs> En spistein Ja, jeg sidde jo på stein både her og der Så jeg tenkte det, det må jo skjøles Eller det at det, på vinterstid da Så høyer jeg på eh, Jævla sterk varme i bilen ja. i, I rumpen Ja, bare tenk, akkurat sånn du sitter på en fyrstick som bränner då. Så ja, sånn er är det. Det gör jag. Uh, men jag tänkte kanske det var det då så jag frågade legen när jag var där. Uh, så sa nej. Uh, ingen fyrstick. Ingen fyrstick. <laughs> Okej. Okay. Men så säger han sa att du, du, altså, ja, uh, du kan med på att ge hemorider ett fies. Alltså det är inte så det. Du kan på något sätt göra det lite mer litt den saken är eller visst Ja, men vad fan. Eh, uh, tänkte alltså det är säkert på att det är sån hemoride Klubbforening Klub. der ute Ja Det må det jo skal... være Det vil jeg tro da jeg. jeg skal ikke være med der Skal du ikke det? Nei Vil du ikke være med i Hemerideklubben? Nei, for jeg synes jo Med unntaket meg selv Og så synes jeg folk Som ferdhemerid er ekle <laughs> Ok Fikk du ikke hemerid du testet ut denne tingen? Uh, nei, takk og lov Ja Hva du tenkt på At dette kunne skje? Uh, nei Tenker du på det nå? Og du Litt glad jeg... ja. <laughs> Det gjorde jeg Ja men poenget mitt Det jeg egentlig skulle si For dette det var jævla vondt Å gjøre det Ja Å kutte Ja, å kutte Ja, ja For dette Det er, det er en blååre som tyter ut av et ja. sprekk Ja uh, Og den blååre er jo Tenk deg at du tar Rundt på ungen din Og så klemmer du Så, så det siste stykket opp Eller en ballong da For å gjøre litt mer folkelig <laughs> Så ja. blir det veldig sånn her Press på den der siste Ikke sant så, ja. sånn blir jo blååret Når du vil kutte det I helvete det er, det er Men kutte det for at ikke det skal For at det skal bli bra? Tydeligvis Kutts och så gick det att bränna det eller tant jag? Ja, det vet jag inte. Ska du, fick se? Nej, jag du vill ju höra. Där stod ju är sig sås toch och höll rumpa balan framvarande <laughs> och så stod så kutta. Men og, da, jeg skrek, jeg kiklet, og det er skräg, jag bröllt tillkly. Och det vill jag vill ju egentligen vara till brö. Jag vet, jag vill egentligen vara till brö. Du ju är så stille alla Ja, men det var så, det var så det var ju en grund. Jag hade ganska ont när jag till så är sån. Ja. Det var ingen annorljudväg. Har du sett sån animerat och det vill bli rätt. du har sett da blir jeg Skuffa. litt imponert, kanskje Å, ja. For da har vi samme referenspunkt umiddelbart Ja, det hadde vært køy. Men en, en sånn en, uh, tegneseriefremstilling Nei. av hvordan de fjerner Nyrestein Det kan være, jeg har jo uh, ikke tegneserie, men animert, men du. Se for deg, ja, det er jo animert da Det vil jeg si, tegneserie er gjerne moské, men det er ikke sånn der Donald Duck liksom også Nei, det er ikke Donald Duck, men er det er liksom tegneserie. heller ikke, ikke Toy Story heller Lilla fotvand hans. Nej men Toy Story är ju ja ja. Det vill jag säga si en tecknad film för så vidt sålunda kan sig. Inte det animation jag vet jag en animation av Osten du fjärran uh, blir den tam. Eh. Ge på det nerestående. Ni har ju somebody same man det får man man får köra filma det man eh visst man har eller, en ledning For det som man inte kan se för det bare höra på kanske för det körer bil. Sånn, det är sagt. Ja. Men jag håller upp en ledning här sån ja. så låter det som då att den ledningen är där inne inne i urinledaren eller det där. Vad i helvete? Är för att du ska ta ut en nyresten, mår du in i penis? Ja, upp genom penis? Aj i helvete, jag hade ju sagt genom ett snitt långt i där, inte sant? Ja. Dritlångt. Och så är sånn du trekker den tillbaka så kommer det ut någon sån där modhakker. När jag sån penis tillbaka så kommer det ut någon sån. Så, så uh, smegma heter det. Ja. Og da, du sier ja Men der i hvert fall når, når den er opp, langt oppi pisserøret Altså langt Urinrøret, kan man si Pisserøret høres veldig barnflur Ja, ok, men da, da kaller jeg et barn da ja. Så er det oppi der Og så eh, kommer det da sånne kroker ut mm. Og så må du dunke den hardt mot den der nyrsteinen og så må den da på baksida kroken krokene fange Og så må du den trekke nei, den i bakover faen, Og så tenker du Nå er det vel greit? Nei, nei Så må du bare stakke som en galning Og så nei, bare knuse, nei, nei, knuse, nei, nei, knuse nei, oh. Og så må du trekke da En bit av stein Ut gjennom pellefinkerten Og så opp igjen Og hente neste Ut igjen Og opp oh. igjen Og hente neste Så den her, den her stakkars ledningen Er jo så her lang Ikke sant? Å oh nei, å oh <laughs> Ja, jeg, er vel, er en Men jag tror du sånn, tränknar så du tränknar så långt For att komme via min tennisinn. Eh, den ska ju Du är ju kämplång tennis då men då måste vi börja helt ner knära för att få treden på. Noll är du. Så oavsett ja det så ut som det var kämpskämpe skämpevont, kjempe, ikring. Det vill jag tro då. Och så går jag in i kommentarfältet till den här liksom alle tenker som meg umiddelbart, er det sant? Dette her, hvor vondt kan det være? Men, det gjør så vondt at du, du hadde jo, ikke noe problem. Dette her er det minste problem i verden. Og, ja, nettopp. Ja, for det at, altså, de har smerter det. de med sånn ordentlig nyrestein. Så ja, det var det jeg jo hadde. Mm. Så det, det var liksom sånn, det å ligge der med, med en ukjent frøken som sto og spredde røva mi, ja. uh, mens en ukjent mann sto og kutta jo. <laughs> det, det var liksom ikke så farlig. Det gjorde Nei. meg ikke noe, det, det var til å kvitt. Jeg vil tippe det er litt sånn, etter hvert som damer føder Ja Så jeg tenker så Vet du hva Jeg ja, gir faen oss nå, nå er det nok cirkus Barnardo ja, nede der Allikevel Så det ja. gjør ikke noe Vi får noen tilskure Med ja, sted og skop Og Jeg er helt enig Jeg tror det er akkurat samme Greia Ja Nei så tommelen ned Til Nyrestein Og så tommelen midt på tre For, for uh, uh, Hemoride Men det jeg kjenner Er mest interessant Nei interessert Er jo hvordan Kan du forebygge Nyrestein jeg drikker mye vann Åja, oh da tører jeg litt ja, Det er det jeg hører mm. At det er lurt Jeg drikker jo tidvis med vann ja, ja, noen ganger så glemmer man det Ikke alltid like flink Jeg tar litt etter... vann jeg var bare for, på... for sikker skyld Ligger etter å være det Så, jeg ja. spør deg en igjen nå oh ja. Hvis Solskjaer ringer og spør om du kan måke Plenene hans med skje Er det første tolv? Ja, men jeg, opp, jeg på den Ja, Uh, hva godt hadde det gjort? Hadde jeg ikke skulle måge Old Trafford for snø Så hadde de jeg det heller over et keit Ja, men solskjern må sørge for at ikke Tenk hvis at den innkjørskjern går i stykker Ja, sånn, ja. ja Ja, ja, det gjorde jeg Jeg fikser du ordnet det? Ja. <laughs> noe... Hadde du prøvd å jukse? Hadde du prøvd å måke ja? med noe annet? Ja, ja. Hvis, han hadde... hvis han hadde vært skikkelig skuffe av deg For at han avslørte det uh... Så dette er ikke noe skjemåking Dette kan jeg jo se på, på lang avstand Tja vad skulle du gjort da? Jeg tror det har tatt mange skeier Og så bondet sammen til der, ja. Du skjønte du kunne bare Ta en sånn kosteskaft ja, Og så fjerner masse... du busten ja, Og så bare trer du bare masse skjer i den Og da ser det ut det er skeier som har brukt Han ah, hadde aldri bøstet meg Du er glad i han om det, eller? Å, jeg er glad i ja. han Men nå ser jeg ryktet om at de ikke skal ansette han alligevel ja. Nei, det kan jo ikke jeg skjønne Poeng med det Hva han gjort for å fortelle <laughs> Skal vi Det var Ed Woodward, ser jeg ja. bare Han blir for dyr sikkert, han der solskjær. Ja, han sikkert mødgjør en uh, Poggettino eller Zidane Eller uh, han der uh, Atletico Madrid-treneren heter ja, han Ja, men det han har gjort Jeg gjort... minner på det, jeg husker ikke Hva er det? Han, Trener Atlet... til Milan? Nei, Atletico Madrid Ja, Diego Simeone Diego Simeone Ja, nei, der, der er det bare for synes Men han har jo fått klubben til se ut som noen som men, man så han vil trene er så, Han er jo bare god hjerte har du, har du tilbytt han sånn her uh, 400.000 i år liksom Så har han gjort det <laughs> ja. der han ja, jeg vet ikke hvordan det... Jeg han driver og trener Molde litt sånn per telefon På siden, så om det jo Jeg vet ikke jeg Ikke uh, heller mm. Tror du uh, det er mange som fortsatt med oss Og vil høre mer om Hermann Rydde og Nyrestein og diverse mor Hvordan det henger fast i Manchester United Det Jeg klarer ikke å se tall herifra Nei, sånn, uh, Nei det er ikke snøy. Men der det var det i hvert fall sånn. en, en venn av meg Han uh, var på fest med jobben sin i helga Ja, kan du opphånd litt? Ja, det kan du ja. Oi! O eh øh, han hade då kommit i fotbollprat och det han man snackade med var ju United tillhänger och han började gråta av glädje. Jag har så att det var ja, det, så kul att köra gott. Det er gott. Det er väldigt gott. Så jag det är rart tycker du är mer på med sån där deling av, av solskär ja, trivia och sånt typ. Och det för något tacka. Vad Har du sett också den för exempel hm VG ser ut om dagen eller det är ju solskär på anmälningslinjer? Ja då, visst är det. Men för igår men Ja. Uh, torsdag Torsdag var Torsdag som var, ja Da jeg var i Oslo Og så gikk det Det gikk strålende bra Kan ja, du først fortelle Eventuelle nye lytter Hva du gjorde Du var toastmaster Jeg var toastmaster I et... i, i, På noe som heter En doktormiddag Ja uh, Og det, jeg ga meg selv De dårligste uh, vilkår For å mm. gjøre den jobben god Ok Fordi jeg satt oppe Til klokken to Oh, I kvelden før Og, og lagde noe sånn Lekte meg med, med Excel och uh, Mr. Jan, vi har ikke trukket deg nå bare, Jan finns der, bare på en der ja. sånn, Lur på man vant, ikke sant? Men han har ikke vunnet noe enda Fordi vi har nei. ikke trukket noe enda Men du har sjans å vinne deg Ja da, sjans. Det må vi ikke glemme faktisk Vi må trekke <laughs> Ja, ja, men det må vi nå. Skal vi snakke litt om meg nå? Ja, nå om, om deg Ja, nå du slutte å ta All plassen i dette her ja. programmet Jan spørte meg forresten Jeg vet ikke om jeg sa det sist Om jeg kunne komme med en uh, Hva han spørte? En uh, objektiv... Uh, objektivt syn på ligaledaren. Ligaledaren? Ja, det gör det mycket. Så vad? Vilken ligaledare? Vilken liga? I Premier League. Är det, det KB Liverpool? Ja, jeg tror det är ja, liker ju Klopp och liker ju uh, egentligen han drar eh uh, vad som kallas lite emotionelle bevegelser in i in i Kjempebra. Ja, det var det jag hade att säga si om det Jan. Okay, jeg heier på. litt på Libull Må jeg... du gi faen <laughs> Hvorfor det? For du er Sheffield Wednesday supporter Ja det jeg er jeg de skal spille mot Chelsea I FA Cupen og snart Det, det blir Hva da? Uh, ja, er det ikke det da? Jo det blir, det blir, det blir flott uh. Da skal de få kjørt seg i disse her uh, Lure faksene <laughs> <Nei. laughs> Sheffield Wednesday har jo akkurat Jeg tror de vant Var det 1-0 over jeg Wigan skal, da? Sikkert må jeg be for litt år når du prater inn i mikken og, og... Ja ja men jeg prater litt høyere da Ja <laughs> Så jo, jo, uansett av denne forbaskade doktormiddagen Ja Kvelden før vi skulle reise Ja eh, La meg si det sånn da Vi skulle fly opp til Oslo 0700 med Norwegian Fra Kjevik torsdag morgen Ja Det betyr at vi må stå opp litt tidligere enn det Ja 670. Og det at jeg da treffer puta sånn 0215 det är för sent alltså. Det är för sent, vet Ja, det är for sent. Og det betyder ju att jag ska få möjlighet till och så och vila av i löpet av Nei. den. så så då har jag då då på gammel alltså där autopilot mig av den dagen ja. för att försöka vila men så jag inte På reservtanken heter det. Skicklig lilin där ja. det är det. Mm. Och ha snudd den på huvudet, ikvant och allmälig. Ristlig lilin. Så gud, så stressad. Mm. Så gud, så stressad. -hmm. Sugde Sug massa. Ja. Sugde massa Sug på tanken. <laughs> Sugde så massa. Ja, nej. Ja, men når, når middagen var i gang Og jeg skulle toastmaster Som de fleste av dem Og de beste av dem mm -hmm. Så var jeg fristet Til å begynne med En vits Jeg må høre Om at jeg Kun fløy med håndbagasje Så jeg fikk ikke med meg alle toastgjerner Som jeg skulle Altså noe oh, i den duren Nei det gjorde du ikke jeg, jeg, jeg, jeg, jeg var fristet ja. Og lot det være Ja, veldig bra For jeg tenkte Dette her Når dette ligger så høyt oppe på, på Kanskje, kanskje ikke Vurderingen hos meg ja. Da betyr det at jeg er trøtt og sliten Ja Og da må vi ikke høre på den Hold oss til Vi holder oss til planen Nei, da tror og, jeg det hadde blitt dørgående stille Men ja. klarte du å framprove seg relater? Ja, jeg masse Ja, bra, Steffen Ja da, ja da jeg, ah, jeg, Savner du med ved din side? Det tror du holdt med en av oss Var du, var du mer glad for at jeg var der, kanskje? Jag trodde ett du hade den skymta ut så, det. så så veldig. Det jag fick det, det var det var en professortung samling. Det där så folk är nor där och gör. vet du. Så, så rart att jag att jag men jeg, en av talerne för exempel heter Persson, det heter han? Var han svensk? hun hun. Hun var svensk ja. Og det at det er to er i dette navnet Det, det bemerket jeg til sta, salens store fornøyelse ja, Per, sånn folk Ja, ja som du sa med ek Ja For riktig. der visste du at det der Ja da Hun trør lo <laughs> <laughs> Da Det er jo størlig magemuskler Ja, det gjorde jeg det, det bemerket jeg Og det, det er sånn som de setter pris på Enkelt og greit ja. Ikke noe Ikke noe å narr Eller noe Noe, noe, noe sånn, sånn sånn Du lagde noen sånn Du lagde ingen koste. på lager Leita Nei men med fradel, det gikk, det gikk strålende ja. Så uh, da var det jo uh, En ting man kan krysse på lista ja. Være torsmaster i, uh, i en middag I anledning en mans doktorgrads Jeg ja, har aldri vært uh, i en doktormiddag Men Nei. jeg har vært torsmaster i bryllup Det har du nok, ja Og det gikk greit ja. Du var ikke live lei for å få fokus på deg en stund Det gikk helt ok <laughs> ja. Problemet var jo bare det at jeg var fotografer i det bryllupet Riktig Og det var kanskje litt sånn så å de to For da gikk jeg rundt og to bilder mens jeg pratet ja, du hadde, noe, du hadde ikke noe vikar du kunne leie for halvprisen eller noe sånt, noe sånt uh, Så det gikk plutselig likevel Måtte du ha halvpengeren siden, vet du? Måtte du det, det? Er du så grisk? Grisk, ja Du er for grisk Det er jo alle ting som er, så er jeg ikke Nei, grisk Men skal vi snurre tilbake i tid? Vi må snurre hatt Vi må snurre hatt uh, Ja, jeg må jo først og fremst, nå vet jeg ikke om herr Bergum er med oss, som vant sist uh, Men han har jo ikke fått sin premie nå uh -huh. Okej, det ska jag köpa åt min kaffe. Det ska med och Vad är det? Nu är det, nå det, nå det ut ja, ja, men nu måste du höra lite ja. vi hör en laddplatta eller dator. Ja. Eh uh, den uh, Den skulle han få för jul skulle inte? Nej, men det är ju det i jul gemme han vant. Okej. Okay. Och du har ikke gjort någonting? Ja då, jag spårtan. Det ska med mig då. De bor i Norge, vem var avor? Ja. Två veckor spårta. Var på? Att ta fram dig till? Rickter, bra. Og så sa han det at uh, det var ikke noe hast, vi kunne gjerne bare se en kamp sammen. Så, Chris Amess, uh, du er herve invitert til fredagskamp, vel tror jeg det, United med Arsenal i FA-køppen? Ja, heia, du, de røde. Dersom du, uh, du Borgersen, ønsker å komme, så er du hjertelig velkommen. Du. På fredag, da er jeg uh, i barnevaktmodus. Uh, å oh, nei! Er ikke det en kid sånn gammel nok til å sove hjemme alene nå? Jo da, jo da vi, har, vi, har, vi har klart oss mange helger nå Uten at vi har vært hjemme noen med, er. <laughs> med noen oss Men uh, nå er det folk begynner å fatte mistanke ja, ja. Nytter nå, ikke bare sånn. med å ha så mye mat i den katteskåla Som, som vi beregner oss til at det skal være en behov Nej Nei uh... Men jeg kan jo, dere kan jo ja. uh, se den hos meg da Hvis vi er litt stille Hvor ja, litt er du? Blikken ordet Hvis <laughs> <Syns> du ikke <laughs> <laughs> kunde om det Nei takk. Det, nå følte jeg det samme som uh, vanligvis hvis du hadde satt med i en situasjon der som du seriøst hadde invitert meg på en middag, mm. sammen med... Svigerøy, for eksempel. <laughs> ja, for eksempel. Hva hvordan du hadde tenkt på? Jeg lurer på hvordan skulle legge det frem. La oss si det var med deg av altså, svigområdet da, ja. <laughs> som skulle på middag sammen. Så tänkte jeg, med mindre vi skulle spise uh, butter? butter chicken, så hadde jeg takket ja. ja. Da hadde jeg jo ja om du så hva Saddam Hussein som hadde invitert meg. Det hadde vært sykt. Men, men i alle fall så... så, så uh, hadde du satt meg en awkward situasjon Med å invitere meg Så hadde jeg slitt litt med å liksom Ja Men når du spør meg Om jeg kan komme og se kamp hos deg Og være stille Og være helt edre Ja Så er det litt for meg Det er det samme det... som da Når jeg fikk, fikk spørsmålet Hei, skal du ha meg til hovden til helga? Ja? ja, nei <laughs> det, det skal jeg ikke, <laughs> det, skal jeg ikke <laughs> det er det jeg ikke skal Det skal ikke men, men mitt rekke Ja det det jo, du altså, har kjøpt deg en divided uh, lune Ja, jeg tror faktisk jeg fikk den i bursdagskave Men før vi trekker så må vi jo fortelle Det er jo som sagt nye lytter innimellom Ja det, Vi trekker jo alle som kommenterer Og så fant vi jo at alle som liker videoene våre Er med i trekning Ja da Alle som, skri, alle som skriver nå Og alle dere som slutter å følge en annen side Ja mm. Og så er det viktig å fortelle naboen om vår side Nei, om den siden du slutter å følge Oh, ja. Da skjønner vi det Vi skal ikke ha noen fordelen av Jo, men da fjerner vi jo konkurrans Ja, Så tar vi mer plass Det tror vi jo Alle det, det, det. sammen som hører ja, da, noe da, Men alle, alle, alle, sånn helt på ordentlig Alle som kommenterer Eller liker uh, videon Er jo med i trekninga Og mm. så er vi jo litt vondt av lytterne våre Så det er jo noen lytter som ikke har alltid færre tid til oss Og, og se oss direkte Så de kan sende in en e-post til Tommy Oi, et god nyhet av denne Det var ikke kult Spratt sånne lapper opp fra hatt Det var sikkert kult Send inn til Tommy et god .no, Eller send inn melding oss på Facebook I kan etterkant som du hører episoden Eller ser episoden i opptag Ja Det er bra Byrne om vi er klar nå For Nei, ut jeg... uh, to finlandsetter Og det er jo Det er jo to I stykker som vi vet i hvert fall uh, Hva skal vi se si, Som uh, har behov Ja Men det er jo to forskjellige mennesker Så de må jo kanskje ja, men, møtes da Ja, men Skal vi se, forrige gang så var det en sånn Det var denne lappen på hatten, var det Forrige gang så var det en veldig stor lapp som ble trukket ut Nå Hva var det en mindre en Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Og så nå sier gamle Chris at han blir forbannet hvis han ikke vinner nå altså. Ja, da må du bli forbannet Chris, for det var ikke du Nå vant du sist, Chris, du egentlig forbannet over det Her stender da Det er en stor lapp det der Det er Jan F, Jan F. Du, vant. du vant Du vant en skikkelig knedvarmer En av to som trengte det mest Perfekt Men det er jo noe jævla dritt Og har du Med og Jan jobbet i transportbransken Begge to Har du ja. noen biler som skal Forbi, forbi I morgen eller? Ja, men det er sikker på at Noen av de sjåførene Som er i den bransjen der Har sånn der, der I i veska allerede Så de kan bare gi deg til Arne? Ja den bare, bare veksle Lekt brukt inn. Ja Nej vi sender deg til deg, mye Jan. du vant. Ja, hva er den nye prøven? Hva er den nye prøven? Ja, jeg tok den her, jeg tenkte. Hva er det du har tatt frem nå? Er det en, uh, en saltkorn teller? Nej det er ikke det. Det er rett og slett. Skal vi ikke ta den opp her? Det var noe jeg fikk en gang som du ga til meg i min bil. Som jeg husker var et sant helvete å bli kvikk igjen. Men, det er noe magnet og noe teip og noe greier og greier her. Det er altså en sånn... En men så där. Ta bara snurr stativet. Ja, det kan jag. Eh, uh, men i ja, du kan kanske få klar det. Nej vet inte vad det är en Det er sån sån du gamas med festa airmount, när luft uh, grej, vet du. Oh, ja, det där en mobilholder som sånn du stappar in i in i luftblåse in i dashbordet på bilen din. Då ser ikk jag vad du viser för det den där syltade armen din är för han kamera. -armen. <laughs> ja. Ta, ta så håll den liksom ovanifrån så så neråt. Så? Sånn? Nej, så sånn armen din är högt uppe och så är sånn, ja. Så ja. Se der Och den, den kan ikke fungera som böttplug eller vad? Gamla primak. Jag ja, ja. ser på det där med mothakke og allt så den ikke ska försvinna längre in. Det är klart den går ju också långt in men okej. Okay. Eh ja, den er magnetisk For, for din glade. Og så skal den stappes da hardt in i luftelukene Eller, hva vet du, ventilhøla I bilen I bilen Ja Så det bil har lov bil Det har vi brukt for nå, tror det... jeg ja. ja, så klipser du den fast Du, vet du hva, den der der, den kunde jeg faktisk Den kunde jeg kanskje trengt Ja det... Hvor var det... var det jeg som ga den til dig? Nei, nei, nei, du ga meg en lignanser Steffen ga meg en av dette här For mange, mange år siden Åja oh, Uh, du har lånt bilen min Så hadde du satt den in i bilen oh, Så ja, fikk jeg den aldri av igjen Når jeg bilen I innbyttene Jeg, jeg kjøpe kjøpe fikk en den ikke av igjen Og jeg bruker å få så, Det ser så ut sånn som jeg vil ja. Når jeg uh, begynner å finne frem Skudtrekkere og Det skal ta, være og sikkert og visst uh, Men det som var greia da, Var at når jeg leverte in den bilen Og skulle kjøpe en ny bil Så hang den uh, greia på Det står jo på det Hva det er for Magnetic Air Vent Cellphone Holder Er det står? Ja så alle som, føler, eller alle som føler de trenger Ja, alle som føler de trenger ja, Rogga, du er allerede med konkurrans du, Så det er bare å krysse finger og tær Med hverandre Og Jan og, og Chris var de som hadde kommentert Ja, det er veldig bra Men da, da er vi jo Da har vi jo på en måte Sukkret ja. makrellen Som du kaller, kaller det <laughs> Og så er vi klare I kort og så er det en ting du kan feste i mobilen En magnetholder du kan feste i Uh, Folk det, det, Tommy Ja, men du forklarte det ganske dårlig Jeg det på engelsk Alle som ser på ja, kan litt det engelsk det luftekanalen da Hva heter det for noe? Ja, det er det jeg ikke jeg husker Nei Jeg kaller det for ventilblåsehøl det, det Og det blir Det er der lufta kommer ut av bilen ja. Eller inn i bilen der Den varme lufta kommer ut Der kan du feste den her Så kan du feste mobilen fast Så kan du, du skrive tekstmelding Hvis du kjører bil Ja I Swipe, har du det? S swipe på Kan du det på din? Så, nei Så du må bare... Um ja, du bare tegner med i, i, rett på skjermen Og sånn ja Det tror jeg ikke jeg kan Det er ikke så lett Nei, det er nok ikke Men det det, det, det, er, du kan bytte sangen for eksempel det, det tror jeg nesten er lov Du har lov å bytte en sang på, på CD-spillene Ja, under tvil Nei, men hvis det er lov å bytte en på CD-spillene sagt, hun har politi At du ja. egentlig ikke har lov til å skifte musikk Når du kjører bil Det skal jeg bare høre på Hvis det er ikke på en sang som jeg Du må lage deg en plan ja, Hvor langt skal du og gjorde folk før i tid, vi bytta jo kassett Husker jeg, før i tid. Ja, men kassettet var bare å stappe inn Og så var det bare sånn, ok, nå har jeg ikke jeg noe mer å si om dette her Ja, ah, sant nok Men jeg tror ikke jeg kan arresteres Eller få, få enkla forelegg For å bare bytte en sang på, på den skjermen min Vanlig skjermen min Ok, da skal jeg ringe til politiet Og så skal jeg be dem holde øye med dig. <laughs> ja, gjør det Gjør det Nei, men da, da lodder vi jo den, ja, til neste ja men då blir jag glad då så kanske vi hur skulle vi ha et mandat till detta her program For länge länge sedan att vi ska behöva rädda ett liv i varje sändning? Ja, det har möjligt om kanske vi har räddat ett liv med att ge någon en sån sak för ja. att då inte de kör på en en eller eller vad det var för en man i rullstol. Två, jag menar rullstolsvispar, ja, en man och ja. en dam. Två män i samma rullstolsknå ta med alla kind. Ja, två, en man og en dame med da, i samma rullstol och en transhund. Ja, Transpass. Den där är det var länge länge sedan men det kom en dam det var da sånne danske Svenske og norske Nei, jeg tror ikke det var, tror det var danske Sånne der multi-handicapet mennesker Som måtte bo på sykehuset Og så var det kjærester, han og hun Og da måtte sykepleierne hjelpe dem Å ligge med hverandre Nei og nei Det er jo to gode grunner til å ikke være sykepleier altså, Hvis du tenker tilbake Hvis det var liksom sånn 50-50 Mellom var för handel och näring eller vad heter og handel och kontor eller eller hälseplejer eller vad fan tatt sjukhandel för föranden det alltså var det var så lite funktionellt viktigt i sett og så så lite fleve over at dette har skjedd Men for å snu litt på da, Gud hjelper med bedre og Ja, men og danske bra. helsevesenet, de har skjønt det, de. Ja, det For de fjerner liksom Ja, ja, det, det er litt arbeid Og så er det greit ja. går du hjem og en kalsbær Og så er det liksom vi kanskje om dere kunne Det vil jeg jo nesten anta Jeg hadde nok drukket masse før <laughs> men, men det er med Sånn er, sånn er jeg Jeg det i hvert fall er flott ja, altså, ja, jeg synes jo det bra altså ja, det er jo lang det. diskusjon med noen sykesøster her Eller helsepleiere for en år siden, Eller to eller tre mm, ja. Hvor jeg lurte på hvor mye du skulle ha I lønnsforhøyelse dersom Disse gamle oh, jeg hasse, ja. ville, ville bare ha en En, men, en, men, en jeg avløsning du, Propper du bare full av viager Eller er det to blyant og et strikk Og så uh, tar du det derfor liksom Du må nok ha Steven, Ja, riktig, du må, du må spjelke det litt Ja, ja. Jeg tror disse gamle er um, kanske si på limet. Jag vet i kampanjer blir väldigt lite följsamhet eller om man holder sig akkurat lika on point sånn som som har varit. svar på en dag mer. Ja, det, det. så skal vi finuta detta arti. Ska det, skal ska. Men det det vill jag inte si hur mycket de ville ha i, i mer log för att för det skulle liksom ingå i Nei, for den men det pengar finns konstigt. Immanon gör ju det redan för det. det som du är vant till de, de i Thailand vet du, de hadde gjort vår jobb for å innbruke prisen Ja, og med mer av drittarbeidet Ja, hadde du gjort deres jobb for den prisen De før betalt Altså, som på måte, i forhold til hvor mye altså, Skulle jeg tatt tilsvarende like lite betalt Ja, for å gjøre samme jobben som de gjør Vet du, jeg, jeg frister til å si nei Ja, det. det tror jeg vi kan ene si Men apropos det blir gammel ja. Kjente du noe, du glemte hva du skulle si Ja, det ser du apropos, apropos det blir gammel, så jeg glemte alt jeg skulle si det Nei, forrige torsdag så var jeg jo på stand kveld Med standup up christian Sand Ja, det anbefaler du uh, Det anbefaler jeg absolutt Du har jo nå blitt stand du har ikke opptrettet nå Det er helt riktig, ja Og jeg har ikke noen planer om det heller, sånn foreløpig <laughs> Men der er du en, en idvale Jeg har vel faktisk sagt til han Det var litt tøffe i kjeften og sa til Didrik at jeg, I fylla? Jeg, jeg skal vel på scenen skal... Du skal på scenen, ja Ja, jeg har jo jeg har vært med i enn deg Siste uke i hvert fall For jeg sto jo ja, det det og det hadde du... mikrofon og fikk folk til le ja, folk jeg ikke kjenner ja, det, Men folk som ikke hadde betalt billett for å se meg oppdra ja, Det er, det, det er jo uh, kanskje noe annet. Men jeg har sagt Jeg har sagt jeg skal Faktisk. Nå har vi fått en forespørsel om at søsteren vil vinne Altså min søster Vi vinne En ladeplade, ladeplade. Men ja, den men du, er jo ikke til utlodning du, du får ta en dialog med Chris uh, Men det er det der kommer flere ladeplade Ja vi har jo to, to här. Eh, uh, milke test om det virkar då. Så för mig ska vi ska ha det gjort, men det som testar det. Ja, det är sant. Vi testar Krisen, den säger ju att man har maltrakterat. Uh, Packat alltså, inte själve lade plada. Du har satt dig på ladeplada, det, du har känt som sånn dura. <laughs> det dura ju. Ja. Eh, vet mig funka. Men apropå det blev gammal löran ja. och res hade var ju det var ju stand up med han uh, vida hodande kom. Känner inte ens gå till. På bergen. Nej. Han sa han. Kommer det høres ut som en som han, kom härifrån? Hu? Hu? Han sa ja atten. Hu? Han hette ikke ho, ikke ho, ikke, ikke dobbelt til ho, men ho, ho, ho, ho Jeg skjønner ikke hva du snakker om det, Tommy Han hette det, jeg husker Hvem? ikke han hette det forhånden for noe Var det tombong, eller var det da, ne, punkt tom? Mm, skal vi se Hvis det er et kjapt Google-sag, komiker Komiker ho, komiker ho Hva som blir det der? Jeg husker ikke, nei det var ikke ho Der kom han her og andre opp, kanskje det bare ho med ei noe Åh, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Hey Google. Hei Google, hvem er komiker who? Um, skal ikke heller høre på, men... Ja, jeg kan nu fortelle en gammel sjømannshistorie da, ja. om, uh, om gutten som skulle lære sig å seile båt <laughs> Ja, fortsett du, <laughs> vent jeg bare håper du snart derfra. Kan du gi faen i det der? Primarkt, det der, der? Jeg, tar jeg konfiskerer den Og ringer jeg Ringer til uh, Russland Og sier at uh, du har sagt Putin er gay ja, Da sliter ja. jeg Da var det, uh, det vi se. Ole So <laughs> Det er jo Ole So Ja, Ole So So med to oe Det er riktig Og han var komiker Han var, ja, han var med videre kom Men uh, han tog rollen som konferansier Ok Gått sånn Og veldig mye bra lokale uh, Jeg vet ikke om det er Regn i Humoriste, ja. er amatører Nye begynner Humorister Humorister Ja Veldig mye bra Så jeg anbefaler Å gå inn på Facebook Søke opp Stand up Kristiansand Tror det heter For en god latter For en god latter Eller for å finne i fall, Neste gang skal det være uh, Den 9. februar Tror du Som er en lørdag På østsida Ja Rett og slett, anbefaler ja, ja, men det er jo perfekt Men det som var greia da, var det at forrige gang var det jo på uh, Redderiet ja. Som er et litt større lokal enn Charles der jeg hadde hatt ganga mm. før uh, I den uh, uh, Sammenheng Hadde de satt opp sånne benker Lange benker som opp. i kirken uh, Ja, men uden ryggstøtte Ja, selvfølgelig, så enda mindre komfortabelt Ja, rett og, oh. og det var jo masse studenter, stort sett Stort sett studenter ja. Og med og min uh, sekretær Riktig Var der Og hun tok notater Så det, så det luktes vidd uh, Ja, det, ja. <laughs> det gjorde Men det som var greia da Var at i pausen Så drev folk og gikk og kjøpte seg øl Jeg kjøpt jo bil Så jeg kjøpte ikke et glass vann en gang, I ren frustrasjon mm -hmm. Men jeg måtte bruke den pausen til å ta sånn bøy og tøy og da svært, Ja, svært da, kom jeg inn på det Fordi vi skulle snakke om gamle, ja. ja Langt etter det jævla Ming Ho, eller hva det heter Var nevnt Fordi at du, du satt på deg Størlighet Jeg satt på meg brokk Jeg har ja, i hvert fall størlighet, ja, ja du, du er ikke så gammel at du ikke tåler å sitte lenger Rett og, ja, rett og slett, Så, da er du gammel Hæ Men så. Ba du bad om å forligge litt da Før du legge deg litt nedpå? Nei, det var ganske trangt på Ok På toppen av men du betalte billett Du ja, ja. betalte for inngangen Jeg betalte uh, Jeg husker ikke med, Men det var en lidenslante 200 kroner uh, Kan jeg si for begge to Jeg husker ikke Ok Nei, Jeg kan si det var mer Jeg, jeg kan ikke huske ja, ja. Det, Var det flere kommentarer du Ja, det, det er litt sånn intern uh... Ja, for å høre da Alt, ja. Mange ganger så sier jeg Jeg har lest Så tenker jeg Hvorfor sa de ikke Det noen... lø... er ok, jeg kan lese da Eh uh, Sofie at att vi vinner uh, ladeplade. Ja, det tar og så du. Så svarar då. Det här uh, blir så där en familje pratplattform detta, det Moraus mamma? Ja, med vet du och Morrell, uh, hon hon uh, säger att du tiger att Roger vinner den ladepladen, men den ladepladen är ju ikke til utlödning Og nu har vi netts att blöda givet veck. Det här är finanssättet till uh, til han uh, andre utan hår. Och <laughs> och det blir jo Chris Elling selvfølgelig forbanna for at han uh, lurer på når han får sin uh, premie Og det sa vi jo også, at den kommer bare ikke mas hver sjette måned, ikke sant? Vi skal, ja. vi skal ordne dette her Den gode gamle vitsen ja. Men, har du noe annet på lista, eller? Ja, jeg har så på lista, vet du jeg, jeg, Blant annet så jeg fikk jeg en mail av Zalando her forleden Ja, det var vel på tide, tenkte ja, jeg Ja, det var på tide ja. uh, Seks jeans Seks jeans? Nei, seks stykk jeans og, Ja Tilpasset, eller, mm, tilpasset deier, eller et eller annet sånt et, eller som matcher med da. Ja. Så tenker jeg, hvordan faen kan Zalando, som jeg har utført to bestillinger hos, ja. det var en bag og en t-skjorte, tror jeg. Ja, riktig. Jeg har bestilt fra Zalando. Aldrig bestilt som, som shorts, en shorts i gang fra Nei. Zalando. Hvordan faen kan de vide hvordan jeans er foretrekket? De har vel hørt på den. her lille... Ja, det kan være Dialogen også imellom da Som ligger ute på internet, For der har jo du vært relativt usjeniert Over hva slags bukseliv du lever uh, Ja Kanskje det De bare tok Størrelse noen dyr Størrelse noe? 41-41 Nei, må det? du gi deg 31-32 32, 31, 32 og, og det er alt for langt Men det er sånn det Råge så, vil også vinne ladeplate Jeg tror Jeg får bare bestille flere da <laughs> Jeg tror det Altså det er en suksess med ladeplate Ja, det er, det er jævlig greit jo Mye... Ja. Kanskje blir det neste gang vi, Kanskje, Roger Kan du øh, Til en, en dialog med Roger ja, det er det. Kan jeg friste med en uh, Q-tips holder <laughs> Skal vi se den du altså, kan han trenger nok ikke bare en Hvis han skal flotte seg Ble du gammel igjen nå ja, Hvorfor skal du vise frem den Fordi jeg er en kampin i fevig Ja, følg med når Q-tips holder den begynner å fly ut av vinduene her jeg, Men det er litt rart at folk vil ha ladeplade Vi, vi har en jævla sånn en, ja, drone med kamera Ja, ja, men det er det ikke, ikke det samme Det vil ikke folk ha, folk ja. ha Men når er det du skal ha ut den Har du nei, det dato? Det blir 17. mai eller noe, tenker 17. jeg <laughs> en, eller annen, en eller annen stor dato Det, det er jo ikke Kanskje si, vi kan gjøre en deal her og noe At vi tar innspilling 17. mai vi tar, en, vi tar en 17. mai special. Tenk så jævla greit også. I Oslo? Uh, nei fra slottet? Jeg tenker bare jævla greit å slippe unna Å uh, være med på 17. mai Nei, jeg kan ikke faktisk ha spillet din podcast Ja, riktig, jeg skal gjøre noe meget viktig nå. Mye viktig over Ja, jeg ja, ja. skal på underholdningskanalen uh, Ja da Internett uh, Jeg har jo uh, hatt en tøft da Ja, det tror jeg nok Pog, jeg synes, hun, synes jeg så du var litt ah, litt, blank, ja, litt blank i øynene <laughs> Litt blank i siden heter det Ja uh, Det er jo snødig da Ja, det er jo snødig. du glad i. Og jeg har jo vært eitrannes egentlig stort sett i hele dag. Men mm. det, det, det været der gjør at Det blir lysere Ja, det er bra ja. Det blir ikke så beinkalt og glatt uh, under fødda uh, Glatt nok I hvert fall når det kommer ny snø og der er is under Ja Så jeg stod jo og spant som en jævla idiot På fødderne mine Fødderne? Fødderne? Fødder. <laughs> en liten hår inne Slag kom i en alder av 30. <laughs> 3 och ett halvt år. Att det är 3 och ett halvt. snart 34. Tack. Det är det 34. Ja. Snart blir du bestefar? Nej, om du följer vännerklass. Uh, <laughs> ja, det skulle bli rätt bra för länge sen. Oj. Åh förlåt. Då tror du ja, för att det utgås där de salt över skuldren eller något annat för att det är en sån ja. råd, sån. Sånn. Så, ja. <laughs> en en jag um, känner ja, ja, som heter um, oss kalla han Kristoffer då. Ja. <laughs> og så har han en et etter som rimer på eh harsen. Ja. <laughs> han fullstendig anonymisert navnet var han. Og der eh, der var en gang han eh, hadde fått noe morad det vært å hente posten eller sånn. Moradi. Morahas. Mora Hans. Skrittoffer ja. Hadde vært og hentet posten Og da han bodde jo fortsatt Vi var jo kanskje i mopedfører alder Eller rett over Ja, 5-6 ja, <laughs> ja, det er vel det, Ikke uvanlig helt sikkert Nei, det er nok ikke Og, og der hadde I Østfolde er det Da kjører alle mopeder Ja, Fritjof-greier ja. Men da hadde hvertfall Fritjof Ja Ja, tok du den? Ja, jeg tenkte på Bare han her Bare rett på Fritjof ja, også, jeg, jeg tenkte, ja, men jeg tenkte på han her andre Fra nord Lotus Nei, Oluf <laughs> Du tenkte på Oluf? <laughs> Olof Lotus? O ja. Lotushus? Lotus Olofus? Ja. Tänkte på, så han har inte prövat det. Men han Andreo, ja. Han hade moder i alla fall att ta posten, öppna ja. regningen Og så ja. lagt dig till sist och sätta på sagt til han eh bara i sån en Du varför <laughs> du måste du måste betala De ligger ju här, du måste ju ta tag i det. Oh ja. Han hadde ikke visst han hadde fått det For han de var åpnet med laktene siden Og da ble han så forbannet At han spyttet på gulvet Det var alle følelsene Bare Og jeg Fanget i midten selvfølgelig Var det da? Jeg sto jo rett foran han I dette Familiedrama som utspillte seg Det var så snill å si at du følte spyttet Men det var ikke sånn du stod på siden jeg, Litt sånn som i foran at du, så kikket du ned Nei Jeg forventet ikke at det skulle skje, ikke sant? Nei, nei den ser så, så jeg, jeg jo Jeg i mine vanlige Nykker og, ja, ja. og replikker og alt mulig og ble veldig overrasket over som på en måte Det, det, som sagt, det, var, det var helt nytt for mig, At det var ett alternativ At det var en, en retning Det kunde ta det, Skal jeg støtte deg på? <laughs> Faktisk Så Det <laughs> er litt i tvil selv Om, jeg, om det er bare det at det er ikke er en reaksjon Jeg hadde kommet med, Om jeg ble sinnet Eller om jeg aldri vet at jeg <laughs> Si det, det var han hadde kort lunte mot den person uh, på den tiden, husker jeg ja. Så det var uh, du, vet ikke, ikke, du sa i start at det var mora, så Ja, var men, sint på sin mor Ja, var, han, ja. Sånn, uh, Det er det flere som er ofte i en i litt sånn hormontett uh, periode der Mellom uh, 10 hormoner, og 90 <laughs> sted så, så der spytte han på gulvet, rett og slett ja, Veldig gøy ja. det, var, det hadde vært artig å se ja da, du har fått møte, han gamle Larsen en gang Ja, ah, det får jeg jo Da sa du det jo Orr. Hva da? da? sa du Larsen Nei, det er en annen Det er en annen ja. Det er ikke som har telefonen med 9308 Faen har jeg glemt det Nei 9458 Ja mm. Det var det Ring han du. Ring han Nej det som Det jeg sliter litt med om da Er det at Jeg bruker jo mer spilerveske Enn antall underdrag I løpet av en dag Skal vi se du bruker altså da tusen spilleveske? Ja, cirka <laughs> Cirka tusen <laughs> cirka tusen. tusen hva? Tusen pust? Tusen uh, t Tusen t Tusen hva? stykker t Tusen, <laughs> -tusen stykker med å stykk spilleveske Ja Og det er et sant helvete For det jeg må jo Jeg må ligge Ganske langt bag bilen foran Men har du en sånn en tøysebil Har du ikke en sånn bil med, med sånn reine eller sånn sensor Jo som Men hvorfor må du så spør? Fordi det kommer dritt på Så det smører jo bare dritt nå det så, så Dritt? Ja, ikke dritt Det er ikke avføring Det er ikke, ikke reine avføring på ruda mi Men Det er sånn det er Skit det det Jeg skit. prøvde en gang Å sende en pakke med gorillabæsj Til Roger i posten Ja <laughs> men, men det gikk ikke Fordi at den tjenesten Den var kun tilgjengelig i USA Ja, det du sagt før O det det det hade ju du syn på det nog. Det, det hade ju gått. Där nästan skulle jag spåra. God du tog kontomen för sig sån. Vi hade haft det ju fått. <laughs> Ape-bash, tycker jag. Men det det irriterar mig så det er så det er så vanskligt att jag må ligge bak så eller så långt bak bilen framan. Mm -hmm. en bil ligger lite grann under forskänsen ja. så då. Så är ju det min teknik, man säger si från att hej hej, mamma spelar på. Ja. Og Och så lägger man clean upp i räva på välkomna. Tarer chans där. Men kan Hvem er det som får skylda hvis noen kjører i revet på noen? Uh, tror jeg, jeg tror Hvis du kjører i revet på noen Så tror jeg du får skylda nesten samme faen Men mindre ja. noen rygge i det Ja, riktig uh, Og ja. er det noen forsvar å si at Han kjørte veldig sakte, han her Nei, men det hadde vært greit Den ter jeg, okay. <laughs> faktisk Men det, det, det, det er så vrient Det ødelegger min hverdag At jeg må ligge så langt bak bilen foran Og hvis jeg gjør det, så bruker jeg tusen spillerøske Ok her om dagen Nei, her om dagen så jeg, Det var kanskje For halvannen uke siden Ja Det kan du si her om dagen ja. Så har vi Da merket At en man Begynner Han som en gammel man Som tusler rundt omkring I nabolaget ja. Litt vær Nøye fokusert på Den Plassen som vi leier nå Ja Begynner liksom å Rote med søppelbøttene sånn. Han har ikke noe med det huset å gjøre egentlig Men vi ser at han gjør disse tingene ja, Og vi ignorerer og spesielt det i, Spesielt i din søppelbøtte Vi har en 3-4 som sånn søppelspann sånn der felles, ute ja. Som han driver liksom også, og, og dytter litt på Og så kikker kanskje han litt si det, det er bare intern vet du Det er mulig Kanskje han sitter og på nå Det er mulig han er en fan Ja, kanskje han skriver Hei, her er jeg Så, hey, hey, hey. så uh, Ja, nå har det kommet en del Jeg skal ta disse kommentarene etter ja, at jeg har fortalt historien Denne ja, mannen Kan jeg gå og pisse? Hva mener du nå egentlig? Hva du egentlig sier? Ja, det er pinstrengt Hva er det du egentlig sier nå, Tommy? At du heller vil gå og tisse enn å på Jeg forteller om en mann som driver og låser sig in. I det her huset som vi bor i nå Fordi han mener at han eier det, egentlig Men han gjør ikke det Han gjør ikke det? Nei Det er en mann som ikke har noe med det huset å gjøre lenger Det verste jeg har hørt. Men han er jo senil, snakker Åja så han, Nei, det hjelper ikke hvis han gjenger inn der og tilgiver det Så, For han har glemt etterpå til det, det Ja, men han har ikke nøkkeren til den døra som går inn til kan vår del Kan en, en løgndetektor men Han, Nei, han løgn. hadde gått rett in i, i leiligheten til de som bor over oss Og bare bedt om en forklaring på hvorfor de bodde der ja, da har jeg blitt stresset Å oh, helvete, da har jeg Det er jo til bry Ja, det vil jeg kalle det i aller høyeste grad <laughs> Og når de da prøver å si Men du bor jo ikke her, du i vår, vår, I vår leilighet bor Men da tror jeg det, Som du vet så er jo jeg og, og for så vidt de fleste lytterne våre Vet du også ja. At det, jeg hadde blitt satt i en veldig Kip situasjon Når <laughs> jeg det Men når jeg bare bikket ja. Den der grensen der ja. Så tror jeg hadde blitt så forbanna, hadde blitt hadde forbanna? Ja, Da hadde jeg blitt forbanna For dette er jo det som er At jeg, jeg piner meg selv til å ikke vil være til bry Og vil ikke være noe sånn særlig Nei før jeg bykker Og da bykker Og i full fart bykker Ok I, i, Uten forhåndskill Det er bare sånn Knips Snapp, Og så ja. Og da blir du sint Ja da blir jeg utrolig sint liksom. ja, ja. sånn, Du blir skikkelig sint liksom Forbannet rett og slett sånn. Balkansint liksom Ja Nettopp Det, ja, det er viktig ja. Ta kommentar du Ja Det skal jeg nå Det er altså Skal vi se Mikrofonen burde flyttes over på andre siden Ser nesten ikke Tommy Jan Gunnard sier at han vil vinne uansett hva Roger vinner ladeplate Hvem er det som kan se meg? Mutteren da Åja oh Hvorfor andre siden? Altså sånn? ut fra veggen Kan du också. sånn? Ja Nå må du ta det sammen Tommy Tenk på publikum Ja, jeg trodde ikke det var derfor de var her for å se meg <laughs> Q-tips høres ut som en litt kjip trøstepremie Det er ikke hans første valg, sier Roger Nei eh, det er ikke Q-tips Det er, Men er det, det er her, Roger, som vi har snakket om Cirka 105 ganger før Ja, ja hyggelig Og Glenn Berg, han lurer noe på uh, vad har vi snakket om? Og uh -huh. det er nok ikke veldig bra For de som har følt med at vi bare begynner på, begynner litt. på litt. <laughs> bare Men det der. du kan joglen Glenn, tror jeg uh, Jeg tror du kan, når du trykker på videoen Så tror du kan velge å spille av fra begynnelsen uh, Kanske kommentarene Du da skriver bli lite sån uh, malplacerat det vet jag inte. Detta känner jag gott nokterat så lätt. Och då blev det upplärning på hur den mikrofonen skulle vara, den skulle stå närmare dörren. Så hon menar kanske att du ska egentligen bruka trådmicken du då i stället för. Ska sitta helt där borta. Är du är du fett Den er är ja. bevegelig den där armen som mikrofonen. Jo oh, sån ja att det borde ja, burde, ja ikke, det det du inte ser mig nå. Det har ju varit det är mycket den är inte så så unikt Ikke så forskjellig fra venstre Så hvis du kan nøye deg Men jeg ser på min venstre Skulle også Så bare se Thomas Johannesen vil også vinne premie Og, og er jo skal da med i trekningen han har skrevet der Stine Augerud kan også vinne de, hva, hva var premien? Ja det er jo, det er jo kjempebra Hvis Stine vinner For da vinner jeg uh, Ja det gjør ja. du Du kan jo kommentere det jo Ja Det <laughs> Det hadde vært uh, Det synes jeg uh, Skal det være å gjøre Ja det synes jeg ja. Skal vi se Men jeg hadde noen sånne greier Skal vi se om jeg kan finne den uh, ba, ba, ba, ba. Jo, Jo. jeg har jo sett på Netflix Åja, oh hva så du der for noe? The Haunting of Hill House Ja, den har jeg jo sett det Har du sett den også? Ja, har du det. sett hele serien? Uh, tror jeg tror det ja. Jeg har en utfordring Åja, oh til meg? Til de som ikke har sett den Åja oh Var du redd noen sånn? Det var en bra serie ja. det var, det var, så, så du var redd? Nei, eh, men, vet du noe, jeg har strekkmerket blære av Steffen Faen, ja. det er så pisstrengt Det er ikke så nøye Neida, men, Ikke tenk på meg Ikke tenk på deg Neida. Men, det serien var bra ja. Og nå, altså, spoiler alert og sånne ting Men ikke på noen som helst måte For jeg skal ikke si noe Neida. Annet at jeg var veldig misfornøyd med slutten Nå skal ikke vi kan snakke rundt slutten Men jeg synes denne slutten var dårlig Og jeg utfordrer alle andre i hele Norge til å se på Den serien, helt ferdig Veldig bra, mm. og så ser du slutten Og så sier du det, Kunne det vært gjort bedre Til hvem? eller seg selv eller, eller ah, ja. som, For det er så synd da Når den er liksom så bra og så, og så stopper det så dårlig Men det er kanskje jeg da som ikke evner å forstå At det er en bra måte å slutte serien på likevel Nej jeg kan faktisk ikke huske slutten Nå snart jeg slutter Nei. Man hör några där det var ett Der hur där dama kom ner från ovnen. Ja, är sant? Det var ju jo... då det var det i serien just Ja. Då var det rätt för jag kollert talade på sig jag kunde. Jag ena hur dinga ner därifrån och så rätt klass på det och så något jävla krig och då ju gamla. Då måste bara o. Säger så? Ja, det kan du, det kan du, det det var det var mycket effekter i den där. Ja då. Og det er da min utfølging Se den Haunting of Hill House Omfatter ja. ja. den Ja Men Vær kritisk til slutten Ikke vær for sånn der Spent Ha for høye forventinger Akkurat avslutningen Nei Men det er verdt det Helt, det er, det var, helt frem til slutten ja. Bare ja. drit til slutten Bare se La den være åpen Og håp på en sesong 2 Med en annen slutt Ja det, det, Men det, det er jo noen ganger De lager en slut Litt sånn halvdårlig eh, For ja, å åpne opp Begynner en... neste sesong Med å si at det var Det var tøys ja. Det var ikke det som skjedde allikevel. Nei, det var ikke slutten Ok, da må du se denne slutten ja, Da er det er en, en bra, bra slutt. slutt Ja, da er det en bra slutt Kanskje si det Jeg var på biltemaet i dag Og skulle kjøpe meg litt det, det vet du at jeg liker å høre Det vet jeg Fortell meg vet. litt om biltemaet der, Ja, det skal jeg fortelle For jeg skulle Med kiosk og alt mulig Siden snøen kom i dag Så jeg, jeg skulle egentlig Trøste shoppe litt Tenkte jeg Så jeg var egentlig på vei bort på senteret Ja Tent jeg skulle kjøpe meg ja. noen uttøy uh, Trøste shoppe på biltemaet Det kjenner meg igjen Ja, så gikk jeg på biltemaet i ja. stedet for uh, Burritos, da Åh vill like å finne høre i Spania. Ja, og så sant. Ja da. Med det, barn? Oj sant. I maven. Interessant. Mhm. Har blitt satt barn på i Spania? Noen, nei, ikke is, jeg hun ble satt på barn. Ja, og, og så, så og så flyktet. Ja. Da har endermoderat på. Ja. Anbefales. Det jeg kom på grunn til å reise til reiste til biltimer, var fordi det bil til Malvar for det at det er trengte meg en kupevarmer. Det ja, en gamle lakstypen Der du må ha ledning Tilvalanseren din Nede i garasjen Ja, nettopp det, det er veldig gamle laks uh, Burde jo en sånne kontaktbare I bilen uh, Burde du hatt et varmeapparat I bilen, eller? Ja, men det er jo dieselbil Jeg, jeg kan jo faen kjøre i fem mil For det der varmeapparat Eller for bilen blir mye varm Er det sant? Ja, nesten huh. Kanskje ikke i fem mil da Men det er ganske langt Må kjøre Ja vel? Ja, men det var jo dårlig Så derfor tenkte jeg det Å komme ut til en ferdig varme bil Mhm mm Mhm kan du ikke bare montere en D sånn defapakke? Ja, men det koster jo en høy med tusenlapper det Er ikke du på ny jobb da? På Akerbrygge, hvor man kan bare <laughs> Tørke seg reva med tusenlapper Eller hva? Ikke helt sånn, men uh, vet jeg vet ikke Jeg sa til deg at jeg skulle jobbe hverken henne eller meg Men... <laughs> Men i alle fall så, så jeg kjøpte jeg en, sånn en sånn en Du bare har kontakten i vinduet Så det fungerer som en liten ovn da du på gulvet Kontakten i in ja, inn, Eller innen døra, eller henne du velger å ha denne kontakten Skulle du bare legge en, en viftovn Skulle du bare en oven på inn i den bilen? en viftovn, ja, i bilen Så altså, skulle du bare la meg gå eller noe? Uh, nei, for jeg har kjøpt sånn en timer også, da Kontakt med okay. timer på yes. Det var jo det når jeg jobbet på kjenker For mange, mange, mange, mange år siden Og skift ja. Når vi jobbet natt skift, så parkerte vi alltid helt inntil Och det var ju någon så här sällä trafik i väl då. Och då satt mig på det här Kp Varmon när vi kom på jobb. Ja. Och där kunde snö som fanude. Gjorde ingenting. Kom ut, det var inte snö runt bilen egang. Nej. Så omt var där. Måtte lufta när satt med bilen daily. Det hade jag köpt mig en. Eh, jag tror det är en gammal något säg ett skapp, men jag fick jag en ny en. Rätt säg? Garantier så något upptattade. Ja, det är riktigt. Ja. Uh, så den skal jeg kanskje få prøve ut i natt uh, Men skjønner du no som uh, det timer da, du da? Nei, deg? det var det jeg kjøpte en digital en Så jeg, jeg kommer nok til å bruke tid på den, ja Ja, men det, jeg synes det ser veldig komplisert ut de der, Ja, det de gjør det Og jeg, jeg kjøpte en timer sånn en gang ja. Og den fant jeg allerede ut da var det en sånn hjul sånn på? Ja, sånn på, ja den Umulig! Da jeg kastet den ja. Kan du ikke bare ha en sånn uh, Det er derfor jeg valgte den her Det er ikke noe det der rundt. Ja, det, er det jeg tror jeg du. Det, det vi trenger. Jeg tror kanskje si den Det vi trenger. Ja. Er en app faktisk. <laughs> ja, det er det. Det er jo og, mye lettere da. Det er jo det mye lettere og det finnes jo også. Eh, ja. men å for på få last kall det jødepakker da. Ja. Hva eh, det for? Jødepakker. Jødepakker. jødepakker. jødepakker? Ja. Den billige versjonen. Okei. Okay. Og eh får så vite hva det betalte. Nån skarver 100 lappen for detta ja. här. Men det som fascinerte meg mest Med hele biltematuren min det, mm. var. det var den gode restauranten Det er jo faen med å komme i en restaurant Midt inn i fuckings biltema ja ja Hva er, i helvete det er, Og det er så flott Og god mat der Og, og jeg hyggelig Jeg hadde aldri spist på biltema Ikke hva faen I veien med det din Du må jo skjønne at det er jo der Du skal kose rasist. deg Du rasist Jeg hadde heller gått til familien Mobutu Nere i hjørnet her og, så, og spist hos dig. Mø heller Du funget deg inn Til en fattig afrikansk familie Og ja. spist maten deres ja. Du store mannen det er ikke så stor Altså stor Spist dem tom for mat? Ris ja, heller, og roka Heller det, men, men, heller det, er, heller det en biltema Nei, Det er noe ja. rant en fattig Familien Jensen ja, Som, som gjenger på NAV Hele gjengen Det er heller godt å brøde meg Nå spiste mat på biltema Det er greit at det billig pølse Til en ti år Nå du og leser Så føler du ikke ja. på er det, det, det er det her, det har sagt det för Jeg det nog får kommentarer på hvordan den där arbetslampan från från NASA får alltså <laughs> uh, <laughs> melaninen i huden min till virke försvinna helt. Titta hur mycket jag är den andra lampan vi skulle teste här. Ja, vi vi rakk inte kö testa det idag. Men den ligger bak där då. Kanske nästa gång så ser jag inte Steffen Doug Good. Tommy Tommy ska vara elektriker, han har ju varit och stärt där den där lampan till Jensen familjen nere i Nede i veien her Så nå har ikke de taget lampe Men det skal vi snakke om min. her ja. Vi må bare finne litt ud om vi skal ha henne Hva som er mest gunstig egentlig For at er, du ser dødansod Egentlig på fjerde dagen Ja Men uh, på den femte dagen Så reiste han seg Og ble syvende. Vakker og blod Nei, femte eller syvende Syvende dagen, han dagen var det jo Faen Lurer meg til rundt her <laughs> også, også her i vennerseleget Ja uh, men, men jeg ble litt sånn paff Og jeg, jeg, jeg, jeg vil bare understrege det Jeg, jeg kommer aldri til å spise mat på biltima Ikke faen det? De har fått butter chicken her da det? det kan du de si ja. Nei, jeg hadde ikke spist kylling fra biltema det, det føler, føler, Nei, vel, det er biltema. mer til meg da Det er, det, er det faktisk om de, så, om de så hadde, så hadde solgt butter chicken 30 kroner Eller stakk Det tror jeg ikke noe på Det tror jeg ikke på Det var litt tidliggjorde med å konkludere det Litt kjapp og tøff i vendinga der Ja, men så kjørte vi da opp i veien Og gikk på På da, jula? En butik nei det er på andre siden vet du Ja Gikk på... Tesla-butikken? Litt, litt opp forbi. Toys R Us? Nei, ikke så langt opp. En butik som jeg ikke fant noen måte å uttale en Tansen. Ja, Tansen. Tansen. Vet du hva det var før? Nej Det var Tors hov bilrekvisite. Det var det, ja. Og det er jo noen ganger, jeg tenker, i et i den begynnende fasen av ett et selskap ja. Skal vi prøve å gi deg et navn som Som vi fanger oss ja. Som er litt, litt sånn Det, det, det sier litt om vad det er vem det er Og, og vad det gjør Og sånne ting Og så er vi så tydelige vi bare kan Ja, Thansen <laughs> Til Hansen er det jo da skjønt det etter hvert Til Horså og Birkev sitter har det blitt Thansen Ja mm -hmm. Og kjøpte vinnestisk over Måtte han nye visk over da Ja Og der setter de jo på Ja og det er så pinlig å spørre om de kan hjelpe man Å sitte de på, synes jeg Ja, for du, du, du må jo spørre om det, ja De gjør ja, det, det ikke var, av ja, nei, så stod sto jeg og tenkte, vet du noe Jeg fermer meg ikke til å spørre nei. Han så litt uh, Ja Han, det uh, var grei han så, så han så tenkte Jeg fermer meg ikke til å spørre jeg, Det stod andre folk rundt meg Sånn, jeg, jeg tenkte Det kunne de skulle sagt Hej alle sammen hei, hei. Ja Og det var ikke så interessert Så jeg sa, jeg til det, det <laughs> Ja og så kjente jeg bare den nærmeste om at de har vinsviskene her, kommer jeg å gå ut, og så kommer jeg til å prøve å drive av de gamle, kommer jeg ikke til å klare det, kommer jeg til å hjem, du har kaste. jo skiftet dekk og alt mulig du ikke klare å skifte vinsviskere? Det er jo et helvete, du må jo ha seks års uddanning for å bytte deg vinskene, det er jo sånn ja. der Men så, rett fra jeg skulle til betale, så sier han, ja forresten, vil du jeg skal sette dem på for deg, eller har du lyst til å sette på selv? Og så ble jeg så glad, jeg så glad? Ja, Da så anbefaler du Thansen med en god klem Shoutout til Thansen ja. Gå der og handle vindueseskåret Ja, riktig Og så var det så billig også Jeg trodde det var sånn, det er sikkert bare noe dritt Men, Men også, du har jo prøvd jo litt nå, eller? Ja, jeg har prøvd jo, jeg har kjøpt flere også Flere? flere? flere? Nei, flere, flere, flere ganger jeg har kjøpt det før Jeg har kjøpt det der Jeg skjønte ikke hva det var Jeg har vært der før og handlet vindueseskåret ja, fordi at han, spesielle venn din der, skal skifte dem for det? Eh, ja, det er jo hovedsakelig derfor, jeg, eller hovedsakelig, det er kun derfor en gjeng der å handle kunnskiske. Ja, fordi han spesielt skal skifte dem? Ja, han spesielt. Jeg driter i hvem av de der. Ja, bare, bare, det av de bare, fansen det. bare fansen delegerer fansen, oppdraget ja. videre. Helt riktig. Uh, Tenk å være utenfor den vitsen her nå, med fansen. Ja, hvis ja. du just kom på, så ja. kan du spørre deg selv hva fansen du, du har så da lest kommentarer oppe og ned og mente. Ja, nå, nå det, det har jo kokt idag ja. Skal vi se, det er jo Chris Elling er enig I et land, annet Og det kan nok være enten mikrofonplasseringen Så den må jeg jo ta til det for meg de Den, den klær deg ikke, den mikrofonen på den måten der Det man på hva han er enig i for noe Det vet ikke jeg, det står bare helt enig Med et oddetal, antall utropstegn Og så da får jeg det selvfølgelig den der kritikken på At jeg blir så bleik, fordi at det har da Sollys. Ja, men det kan, det kan vi kan bara hänga sån en sån här med hängande i sitt taket där. Kan vi bara hänga föran dörren då? Ganska si? så så blir det ju inte så. Ja, Häng skjorta i föran den där lampan där så ska du se det blir sjukt si, så... på väg gång. Jag ska du... Okej okay, gubbar, ni väntar. Nu ska Tommy klä av sig. Då är han nästan helt naken och då får ju jag lyst til att finna fram den her igen. Jag själv Nej, jag gör det ser det kan man. Ja, men jeg gör det inte. Var det bättre så? Jag är väldigt mörk. Traffet jeg deg? Åh oh, ja Åh <laughs> oh, du blør <laughs> Ble du så veldig mørkt da Hvis at den uh, lampa ble ja, si, Du kan ikke se meg Tenk hva Elin føler da Hvis ikke hun kan se meg i det hele tatt Nei, da, Nå, serien, på en ja. Chris Elling er enig med mig om den serien At den siste episoden er, um, er oh, ja, sånn, ja, ikke, ikke ja. så bra ja. ja, jeg kan jo som sagt ikke huske Nå får jeg ikke rettet det helt, sånn. Og så skal vi se Vibeke Lilløy ja. ja Hun lurte på om vi var i, Om vi er i leiligheten uh, Nei, hun er bodd de... Ja, det var det hun skriver Hun har ah. bodd der før sånn, da... sånn, uh, Den leiligheten som nå ligger to etasker Under oss Ja, riktig ja. Vi er i motsatt retning da, Rester av henne, hvis det er noe som helst igjen Så er det mange meter unna oss ja. Tror du det er en bitteliten bit igjen? Altså en hudflik av hu, uh, Vibeke Som bodde der uh, før? Det kan være det DNA og denne røya ja? ja Godt mulig Bare litt i rødra Ja, håper vi bare <laughs> vi håper nei da Vi sier de andre taske Å, kos oss Vil jeg si Å, oss, det er riktig da, øh, En liten ting til Hvor langt er vi på vei her i denne her 8-9 måneder, tenker jeg Hva mener du med det? I kut køddens navn Du har jo holdt meg gissel <laughs> ja. Mye lenger Enn jeg hadde sagt ja til Det kan ikke du si Det er ikke du som må pisse Nei Men det, Vi må jo runde snart om Før sendingen her så sendte jeg ut Spam på Snapchat den er nesten alle sammen Ja Trykk det bare sånn fort ned Ja, du er en, du er en, du er en promotør uten sidestikker ja, Glemte å legge ut på siden vår her før, Et kvarter før uh, sending Men i alle ja. fall så sendte jeg Snapchat Og så fikk jeg svar av Tante Solveig Ja Som jeg kanskje anså som en av våre mest trofaste Ja, hun har kanskje ikke noe å glede deg til lenger Litt for mye bandskap Neida, neida Men hun, det var jo mitt i fire siden hans middag Er det det nå? Ja, tydeligvis Åh oh. Så er det, ikke, det, nå er det jo ferdig sikkert da Hvem er det, det som er nå da? Nevne, er, det er det peiling? Elton John? Ja, det er det nok Han er livet, ikke sant? Øh, ja, en ja. så lenge d Og så har du da Dronninger i England d Nei, ikke bare engelskmann Å oh, nei Jeg vil tippe kanskje Pelé Pelé, ja Han lever kanskje da Ja, ja og så Snoop Dogg Snoop Dogg <laughs> Og hvem er den siste? Den siste, i fiest, da, må litt hjem, litt, da må vi tenke litt vi være litt på, kreative Jeg tenker Åh, jeg vet hvem Vet, vet du hvem som hadde passet nei, perfekt inn her ja. Med sin skjarme Og sin, sin, sin varme personlighet nei. Jeg tror jeg Ari Ben hadde glidt rett inn Jeg tenkte jo på Norman Men jeg tenkte ja. mest på han der uh, Jamaica-rapperen fra Åh, oh, ja, men ikke alle som vet hvem han er Johnny, jeg. nei, Johnny heter han for noe Jeg vet ikke hvem det er der heter han for noe, så gøy den vitsen hadde blitt der. Jeg bare husker navnet hans sitt Åh, oh. ja. ung, nei Åh, oh, heter han for noe da jeg gidder ikke at du skal avslutte Men at du skal sitte og glade inn i fjesen Der kan jeg serie. få litt hjelp på lytteren Og hette han der rastafyren som uh... <laughs> er det? det er ikke noe sted Å skrive in handelliste på Stine, dette her er sånn Det blir litt feil <laughs> Det blir litt feil rett og slett Dette her Facebook-tv-prosjektet ditt Tommy, når Når, du får på? når jeg får handellista den veien Nå mm. Og hvis jeg kan, skal det, så må jeg... Ja, men kan jeg bare, bare få, få noe hjelp av å hette for noen der jævla Ganyayon? Han er jo svær rasterflett. Men kan du er, synge en sang eller noe sånt? Kan så? du komme her og snakke litt med meg? <laughs> Hæ? Jeg har ikke så. Jeg har ikke så. Jeg skjønte ikke du sa. Du klarte ikke å ut alle ordene til meg. Det er bare datumet. Hva da? og hette han for noe for faen da. Er det står det, Admiral P Admiral P, Admiral P ja forfell. Rud Gullit Han hadde også takk. passet perfekt inn, faktisk Det var godt uh, Godt innspill der fra, fra mor Så Rud Gullit Og Admiral P Eller Ari Bain og Pelé Ja Altså, alt dette er sånn Det blir middag Det blir middag Ja Og så, Tommy Er så vi ferdig Så vil du si takk det Ja Alle sammen som så på Alle sammen som skrev inn Er selvfølgelig meg trekninger Av Admiral Lordaud eh, Det var en en, det sånn det en en sånn... luft Er uh, vondt Mobilen En, en, en telefon Magnet Magnet holder til, til, til Kupéen i bilen Ja, ja. Og så uh, Og de som sender i i ettertid Enten sender oss en melding på Facebook Eller sender en e-post Ja Elektronisk brev Alt dette er Tommy, riktig Tommy Krøllalfa Godnyhet Dot no. hvis du skal ha det ekstra gøy Oi I helga Og gleder med oss Eller uh, i resten av livet Ja Ta og så altså hjelp meg med å få uh, Kjempe mange Registrerte givere og brukere Inni ja, hentepant.no hentepant, ja. ja, bruk det den noe... siden, det gøy Hå, ikke... For da kommer noen andre å hente panten Kanskje i løpet av neste år en gang Hvis vi bare får uh, uh, Få det til å se Så sånn det er mange som er, som er med ja. Så skal jeg klok, skal det gå bort her Og så avslutte ja. Det var også altså hentepant.no Vi har nesten sponset det Jag jeg, ja, jeg er med det Snart eller någon krono av sig? Eh, nej, men Nei, snart är vi snart det. Är vi det. Snart ska det vara fullt av pantflaskor. Ja då. Då eh øh, ser vi till att som så på, först och främst. Og så ses vi. Är det rätt att säga? Si? Ja, det kan jag säga. Si? Ja. Hade bara til rycka som så på. Så man trycker på den riktigt då. Ja, låt oss Du klarar det väl bra. Jag ska trycka på den. Ja, ja men då är vi kämpar Ja Men Tommy, kan du gjøre det litt senere? Ja, da kan jeg lukke her bare den Nei, så gjenstår det bare å si Ha det til alle som så på da Ja, gjør det God nyhet til det nå Alle som så på, har vi sagt hatt det til alle som bare lytter Ja, så er det, ja Jeg lurer på om dette her om, om den er blitt skikkelig ræva nå Dette her er uh, bare lydfylet Eller om det er mer gøy Eller det om det er helt passe. ok Men folk kan få en tilbakemelding på det også. Eventuelt Først som... må du sende en på Hvordan den er å bare lytte på Får en ladeplade T7-tas Steffen Den er jo ikke på Kras Olsa Er sant? Det er helt sant Work wear Ja, da må vi begynne noe annet å gjøre vekk Nei da, alle som har hørt på oss Takk og god natt Og god nyhet til deg god nyhet på alle podcastkanaler du hører på Takk for i dag Takk for i dag